Götte bor i den noen plats Jag kan inte få nog utav din karm dinpulst in do Dft Du start en som form Hallå där, nu är vi här igen med Gött Anna-podden Idag har vi en, jag vet inte hur jag ska förklara riktigt Men en jävla skön person som säger vad han tycker i alla lägen <laughs> Och ja, en skön snubbe, och det är inte någon mindre än Nisse Wiberg, storsponsor med Prioritet Finans i Blåvitt Bland annat, välkommen Gubbe Tack ska du ha, välkommen, välkommen Underbart <laughs> uh, Nisse, är det okej okay att säga Nisse eller är det Nils? Ja, det det är blandat. Jag brukar säga sen när jag är lite när jag är min all var så kallar mig kallar jag mig när jag skriver, skriver kallar jag mig Nils. Ah, okay. Ja, okej. Men normalt dit Nisse. Då ungefär som mamma då när jag ska se till lungen hemma att när de hitt... mamma eller mor. Ja, mor då är ja, mamma säger jag faktiskt. Mor ja. låter att det ska vara lite finare men mamma är ju fin. Eh så fort man tilltalar någon med det riktiga namnet då ska man ha markera att Nils ja. är det mer. Mm. Är så... du döpt efter någon i en tidigare eller i släkten Nils? Nej, jag har ju det bästa släktnamnet. Jag heter Jalte. Jalte. Och det låter harre. Harre. Nils Jalte Harre. Jalte. Och ja, vad fan, är det eller är det förnamn? Ja, men du vet väl att Jalte så sa jag alltid sätter det två prickar ovanför A så blir det hjälte. Åh. Oh, ja, finurligt, finurligt, ja. finurligt. Och då tog har jag nu tag i mitt ansvar och försökte bli någon form av hjälte, lite skämtsamt. Ja. Ja. Ja. Ja, man kan vara hjälte på många sätt. Ja. Ja. När ja, förlåt jag avbröt dig på någonting där? Nej, nej, det var ingenting överhuvudtaget utan det var bara om det jag tror att jag kommer säga Nisse i podden nämligen. Ja, Nisse säger de flesta. Ja, det är så. Ja, vad skönt. Eh, innan vi börjar med dig då Nisse, så eh, ska vi bara säga så här att eh, om ni lyssnar på den här podden första gången nu eller andra eller tredje eller fjärde så gå gärna in och gilla oss på våran Facebooksida Glenn för ibland har vi ju tävlingar där. Nej men. Mm. Jag fick besök i fredagsamma av vinnaren i paddeltennis senast Peter Strå. I, ja han det kommer ihåg, men han har hål och är stor. Ja. Eh ja. ja. ja. uh, han var lite bekymrad för jag hade ju sagt <hör> där snålas som går i på skor eller någonting. För jag kände ju vinnaren. Mm. Ja, du ja, jag kommer ihåg att du nämnde någonting om det. Var ja. ja, du skyldig skit för det nu, eller? Ja, han var lite bekymrad där vad hans eh <laughs> nivå i om om ja, i hans eh heter det, om din vän, ja. vänkrets ja, skulle säga ja. nu då. Men alla vänner vet ju hur Peter är. Ja jo, ja, det är säkert Så, inga problem. Peter och hans kollegor ska vi möta i paddeltennis. Eh, men skit samma, vi har ja, lite grejer på. Och du på paddeltennis. Nej, roente. Det är syndra för väl jag spelar mycket badminton som ung. Var ganska duktig. Då hade det passat där jättebra faktiskt. Eh, ja. uh, för det är väldigt mycket fotarbete om man vill då. Ja. Så det är... jobbar för mycket tyvärr, mm. men mm. det får bli lite mer fritid framöver. Ja. Men vi kan komma in på det direkt då med med jobbet. För <hör> det är så kul glädje <hör> du sa i marsje. Jag hämtar dig, jag ska hämta dig åtta. Det var lite kurr på E20 ganska det brukar vara så jag var 10 över, det måste det här. Eh och, och då hade du väl gått upp vid 7 eller vad det sa? Ja. Mm. Eh 7 satte jag klockan på ju. Ja. ja, och då pippte till det i telefon när ja. du fått ett meddelande 3 timmar tidigare. Om ja, jag tänkte tänk? fan det måste ju stå fel här. Skickar du den för fakta 4 då eller? Ja, nu vet, det är klart jag rodde och det är klart att om man i företagare så får man gå upp 4 och börja jobba. Det är så. Aha. Ja. Har du har du drivit fortfarande verkligen så? Ja jag har fortfarande drivet Men jag tycker stundtals eh, Ibland funderar jag på eh, Hur länge jag ska hålla på ja, ja. Vad är ibland? Är det En gång om året? Eller? Alltså när det går bra Då är det så lätt att gå upp klockan fyra på morgonen Men Exakt. som företagare så är, är det ju alltid problem Och är mm. problemen de blir tyngre och tyngre många gånger ju större bolaget blir mm. och då blev det jobbar jobbar jobbar och gå upp för tidigt så att säga mm. eller tidigt klockan 4 på morgon. Mm. Men du ser ju jävligt vältränad ut alltså så, så så du ser du du är inte massa kilo för mycket och så där och du ser jävligt pigg ut. Tack för det. Och vet du hur man Ja, likka Robin. Vet du hur man gör då? Nej, nej. Jag äter allt, jag dricker allt. Jag dricker, det är att dricka väldigt tjuv dricker jag whiskey. <laughs> men men jag äter väl ganska lite så jag går in för er att äta lite mindre när du äter får mindre magsäck blir inte hungrig. Nej. Så ofta mm. och därigenom håller du dig slank. Mm, mm. Ja men hur är ju det? Men hur är det på liksom när du är så mest inne i business och sånt där och men... Har du regelbundna måltider då eller kan du slänga i dig liksom nånting när fan som helst eller för när du har rätt upptagen kan jag tänka mig. Ja, ny för tiden har jag ju regelbundna måltider, men mm. inte när jag körde gång bolag för för 30 år sen, då var det inte regelbundet. Mm. Nej, det var ju åt hättet va. Ja, åt ett. Täcker du något huvudtaget då eller var det dygnet runt jobb då eller? Nej, men det är ju så alltså, har du har du mycket att göra, mycket både problem och positiva grejer så glömmer du bort att äta. Mm. mm. Det är så. Mm. Men eh, ni ser, så här är det ju att eh, du har ett bolag som heter Prioritet Finans. Ja, ja. Eh det går jag ska inte säga men folk är lite delade till att ni sponsrar Blåvet. Eh Men i den här poddenland så lär vi oss lite grejer eller hur? Då blir det tusen jävla massa saker jag vet att Sverige är exakt 12 mil lång. Nu kan jag inte det i huvudet exakt men det läder bara ett program i alla fall. Ja, det var 157 mil så långt det. då. Det samma jorden som krets var vad det? En... 4007 mil. Så är det. Och, och sen massa andra cancer och så. Mm. Det var både herrar kan faktiskt få bröstcancer har jag lärt mig. Ja. Det visste inte jag, det hade jag hade ju ingen aning om. Nej, det har jag faktiskt också <coughs> hört. Men ja, det var ju som man lär sig väldigt mycket och sen var massa annan cancer och hur behandlingssätt och allting sånt, så inte så det är inte bara stacka skit här utan det det jag lär mig väldigt mycket på detta. Ja. Så vi skulle faktiskt vilja att du lärde oss hur prioritetsfinans jobbar för jag är ju jag har i fart fram att i ett inkassobolag och att ni köper fakturor då av företagare delar ut pengar ska jag sagt med sätter in pengar samma dag och så är det ni som plockar in pengarna sen efter 30 dagar då, då eller 60 eller 90 vad man har antal fakturadagar då. Eh det är ungefär det jag vet. Mm. Hur hur hur jobbar det här? Vi började som ett inkassobolag. Mm. Men vi är inget inkassobolag idag. Nej, inte ett det. finansbolag. Det är okay. väldigt viktigt man skriver fel i tidningarna. Ja. Det var ungefär sån Kinnnevik började som ett skogsbolag, mm. men Stenbeck, då de, är det ju ett mediaföretag. För de som inte vet, vi är inkassobolag, vad, de som inte är exakt inne i det här. Mm. Eh jo, då hjälper vi företagare i Sverige som kanske har gjort ett jobb som har gjort ett jobb och som har skickat en faktura till den de har gjort jobbet för och som betalar inte handfakturan och då vändes den lilla företagan till oss och frågar kan du hjälpa oss att, och och och mekla in eller förmedla in mm. betalningen från han som vi gjort jobbet för mm. och då för vi detta uppdraget och då mer eller mindre kan man säga tycker jag så vill jag se på en kassa då meklar vi in det eller vi medlar in det mm. och så blir jobbar blir en uppgörelse så blir alla parter nöjda att ja, för dig att hämta en personen någonting också då. Eller? Ja, det kan ju ha hänt. De kanske inte är nöjda med jobbet så så kanske man pratar med han som inte betalar. Nej, det det var på 100.000 men jag är inte nöjd med den den skadan där. Kan jag få en kreditnota för det och så alltså vi vi vi blir tredje part här som hjälper till och löser en relation mellan två parter. Ja, okej. Okay. Det är så jag som min kassa. I Sverige är det så. Mm. Och vi ska väl väldigt glada att i Sverige vi har den alltså kallar en kassalagstiftning om vi tar det med god inkassosed som talar om när och hur och var du får göra du får inte ringa du får inte ringa när som helst du får inte kalla människor för för vad som helst du du ska vara korrekt och det finns som sagt det något som heter god inkassosed och inkassolagstiftning. Ja. Det finns det är väldigt få länder i världen det är bara Sverige och Norge och lite Finland. Okay. Övriga Europa och i världen finns det ingenting sånt. Nej. Nej. Nej. Så så där det är därför det är som vi har så bra betalningsströmmar i Sverige. Så så det fungerar Sverige bra som land också. Mm. Att man gör ett jobb eh jobbet, skicka fakturorna, fakturan betalas. Mm. Mm. Så ni är lite ja, ni ni kan det ju juridiska helt enkelt och ja. som inte företagen ja. oftast kan då. Ja. ja okay. då, då tar de hjälp av oss om det är sådär ja. och så och så vår målsättning är bara att vi ska ha två parter som gillar varandra. Mm. mm. Vi hjälper till bara. Ja. Så det börjar som ett sånt bolag. Ehm men det är inte ett sånt bolag längre. Eh inkassobiten står för 1 av vår omsättning. Jaha. Okej. Okay. Idag är vi ett finansbolag. Mm. Och vad gör vi då? Jag jag men jag, jag skulle bli att ta fram en grej innan vi går in på det som jag tycker man man glömmer lite grann när man pratar om prioritet. När jag kör igång då prioritet med allt vad det innebär så tänkte jag så här, nej, nu ska jag det är ungefär som det här är man idrottskille. Jag är idrottat lite att Nu ska jag tjäna jättemycket pengar. Mm. Men ta mig tusan, vad enda krona jag tjänar ska skatta för i det här landet. Mm. Det är ganska man borde titta på prioritetshistoria. Jag började när jag började 1982 så var bolagsskatten 60 60 Okej. Okay. Och jag skattade för vinst när man tjänar 100.000 skulle jag ha 60.000 i skatt. Mm. Idag är det ner i 20 men jag menar vi har skattat fram ett eget kapital på 2 miljarder och det innebär att vi har förmodat 7800 miljoner i skatt i Sverige. Mm. Och jag älskar att betala skatt för det går till skola, vård, omsorg mm. Mm. och äldreomsorg, integration. Man råd mot dig att se till att göra bra affärer för, för de du jobbar med. Se till att tjäna bra med pengar men ta med tusan skatta i Sverige. Inga jäkla kompromissåtåt där tal ut den. Nej ska försöka undgå skatt. Nej. Det tycker jag man kan frambord när man pratar om prioritet. Varför är inte ta upp det det oftare? Mm, för det ja. är jag väldigt stolt över. Ja. Ja men det är det som är grej för nu inne på litterära. Jag ja. tror att det är många som har en felaktig ja. uppfattning därför ja. som inte fattar det här ja. riktigt. Nej. Och därför ville att du ska ja. det jättebra att du tar fram det. Och, och finansblaget, vad gör det då finansblaget som var <hör> idag? Mm. Jo, det här är väldigt enkelt. Du har den jag fick det när jag jobbade i banken lite grann. Jag såg ju då hur bankerna så att säga de hade en massa stora och fina bolag Men det fanns en del bolag som inte fick plats i banken För de hade lite dåliga affärer Okej okay. Jag tänkte, vad kan jag när jag slutade på banken Jag jobbade i bank några år Vad, vad tänkte jag då Jag måste göra någonting för de här små företagen De behöver ju pengar, likviditet mm. Vad har de? De har ju ingenting Jo, de har en faktura mm. De har en faktura exempel, mot Volvo Mot SKF På 500 000 säger vi Och så har de så ska Volvo betala det på 90 dagar, SKF mm. kanske på 60 dagar. Men tänk om jag gör så här att jag tar över förbrann mm. och så ger jag den lilla företaget pengarna på dan mm. och så ligger jag och väntar på Volvo 90 dagar eller SKF 60 dagar. Då ligger jag ju med de pengarna mm. och så blir den lilla företagan likvid mm. och kan jobba vidare med pe pengarna betala skatt och moms och lön. Mm. Är det enklare affärsidé. Många gånger det är det, mm. det, det enklaste som är det bra. Mm. Ja, det låter ju jävligt. Uh, det det är smidigt. vår huvudbusiness idag. Ja, det är prioritet ja. finans. Ja. Hjälper små och medelstora företag med likviditeten. 6000 företag har vi som kunder. Man borde nog en ny grej när du drog igång det här. Borde fast ingen andra företag som körde samma stuket eller som var på väg att köra samma eller? Detta har kom från USA. Aha. Amerikansk factoring kallas det. Och det det bolagen börjar med det i Sverige heter anfa. Och, och vi har två är vi på ungefär. Ja, då är vi här uh, eh 90-talet ja. vi körde igång med det här på 98 99. Mm. Körde prioritet igång med det och vi var väl andra först var anfa i Sverige sen var det prioritet och vårt återbruk som kom igång okay. med det då. Mm. Och det det var ett, det är ett sätt att alltså tänk dig själv ett småföretagare som har pengar likvida med den lilla företagen kan fokusera på sin affär så det skapa, bygga istället för att hålla på och smänga runt och jaga pengar va mm. inte pengar att det löner inte i skatter mm. riskerar brittanismmärkningar mm. jag jag uppfattar det som det här är det bästa vi kan göra för små medelstora företag i Sverige så jag är väldigt stolt för det här mm. och om ja och om de då någon gång sen är vi behöver regerb också de här företagen någon gång med, med att vi ska hjälpa till i en twist eller någonting där där inte någon företag betalas hjälper vi till med det också mm. men kassenbiten är väldigt liten idag mm. Men hur finns det massa såna företag nu alltså i Sverige som er? Eller är det ni... Ja, i början var vi ganska ensamma, men men det har ju blivit en affärsidé och eh, det är fler och fler såna företag som dyker upp, men vi har ju med vår erfarenhet och också erfarenhet av om en om vi köpt fakturor och de inte betalar. Så det är väldigt viktigt att man behandlar de som inte betalar på ett seriöst och bra sätt. Ja, och då har vi ju nytta av att vi en gång varit i kassebelag det här med god inkasso CD och mm. hur man uppträder mot folk va. Mm. Många av våra konkurrenter kör igång detta köp fakturor men de har vet inte vad de gör de inte det gäller nären som kallar som ska betala inte betalar. Ja, det. det gäller ju behandla dem på ett seriöst och positivt och bra sätt så vi jag, jag ser det precis som ett föremål. Ja. Mm. Ni man kan ju säga att ni har allt under samma tak. Det var en bra sammanfattning. Allt under samma tak. Många av de här som kommer upp då de gör den biten och sen om det inte fungerar så lägger de ut jobbet att få betalt i ett kanske till ett renoblatigassbelag. Mm. Men vi har allt under ett samma tak. Det är ju därför vi är framgångsrika tror jag. Mm. Pappa skönt. Glenn. Vi fick igång Nisse direkt ja, men det är alltså. Vad vill du gissa höra alltså så där för ja. jag tror att det är jävla massa som har fel uppfattning ja. om sånt här. Ja. Jag har ju ingen aning exakt vad det går ut på men Nej. men det här är ju för fan skitbra ja. ju. Inne det lilla jag har hört bara. Ja. ja, men nu lärde vi oss lite grann. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh Nisse, ja. vilka lag sponsrar ni då? För du är ju en av eh, erat företag då eller jag säger att det är ditt ja. företag. Ja. Eh är du aktieägare förresten 100%? Ja, jag äger bolaget då. Ja. Mm. Eh, då är det du. Eh Ni är ju jättestora på sponsring just nu Ja eh, Och vad jag förstår det som så är det ju Djurgården, Blåvet, RIK då eh, Är det några mer lag just nu? eller sitta lite fram kanske med lite garn med med utsikten också eller mm. några ja, några några hundra tusen ja, där. Ja. Sen, sen sen sen har vi så förhandlar vi lite garn med lite olika också. Ja. Men och sen är vi ju mer då på det att samma med ISP, lite garn med ledreklam och vi, vi stödjer ju idrotten, vi stödjer ju handbollen och vi vi går in i lite handboll. Jag har fokus egentligen på trindrotter och det är skidåkning, fotboll och handboll har skidåkning också. Ja, vi får ju med sponsorer igen. Igen vi kan ju lira också. Då. Mm. Mm. Utsikten då som glänt av vara ett eh, tränare i. Du du eh, jag har spelat det, det många många många år ja. som pojke och även lite alloxfotboll där. Eh Vad jag måste bara fråga, hur hur hittade du till utsikten? Ja, det är ingen marireesis det. Det är ingen mar hur jag allt av sig och sen har jag en en en kille som jobbar på företaget som heter Jonas Lund som är mm. också har spelat där lite grann va. Jag har spelat med Jonas. Ja, du har spelat med Jonas. Vad det var land som var med på vissa resor men det är lugnt på London ja. eller vad fan. Ja, det är lugnt. Ja. Ja, ja. Och sen sen är ju i, i sagan om utsikten är det ju ganska fascinerande när man har gått igenom seriesystemet år efter år och det var första gången nu så var man uppe långt upp här nu och ni filmar djur så det var ju rätt ändå va men eh, det det var väl lite det, det var lite det var lite spännande med med utsikten och Göteborgslag också tycker jag var kul och Inge Malundin han som som eh, han är väldigt entusiastisk och pushet det var jag gör ju all för sitt utsikten ja verkligen. det får man ju måste man ju säga mm göra känns som att de har gjort en liten satsning nu här i HV va Ja det är ju ny tränare nya ja. spelare på gång ja. har sett att de har kontrakt men är nu ja. vad vad hur hur känns eh, hur känns det där ute? Är det positivt? Flördar där ute nu eller? Ja, jag tycker det och och de de har de har ju ambitioner, utsikten är de vill nog ja, jag undrar om man ger sig in och går upp i Allsvenskan vad tror du Glenn? Ja, Allsvenskan är väl en dröm men jag känner ju Ingmar ganska väl och med hans vilja och hans engagemang så kan man komma jävligt långt. Ja. Sen görar jag i sig ovan med många också. <laughs> Hände ju saker under resans gång där va. Ja men han är ju en jävla entusiast och de en utsikterna har aldrig varit så mer om inte han hade funnits. Absolut. Nej. Det är han. Ja ja, men så är det, så är det. Så eh, kämpar bådar ute i Ingmar. Eh mm. men då är det alltså inget halmstad just nu, ingen handboll med eh, Hammarby fördadd den innan eller? Ja, vi det är bara ju det Hammarby höll på och gå konkurs då så vi hjälpte dem under mm. ett par år. Jag mm. vill tyckte att handbollen är den den, den, den Hammarby var fästet i Stockholm och det gick ju inte att de gick i konkurs. Nej, nej. Så därför hoppar Vind där. Likar inte så ordentligt med Erik också faktiskt. Vi mm. hjälpte dem under en en väldigt svår situation här. Ja, det var ett antal år sen ja. ja. Så det gick var det ju samma sak i Hammarby då? Så nej. Ja, det, i... det var de två år, det var samma sak. Både klubbarna låg risigt till. Vi, mm. vi vi hjälpte helt enkelt till så de inte gick i konkurs. Så där men... kommer det här med hjälte in då. <laughs> ja, jag jag Nej, jag är nej, ja, jag det kan man ju säga i och för sig. Jag tänkte ju inte så men För mig sen är det väldigt viktigt det här att om att jag menar jag vill att AIK ska finnas i hundra och till jag vill att Hammar ska finnas i hundra och till över det i Stockholm eller handball. Mm. Men du hur går det till det där alltså Förr hur reda på då om någon att nu ligger det jävligt riset till där hemmabyd det är inte bra det så ringer du upp någon då så blev jag kan stötta dig lite jag kan ladda in lite kul den här eller alltså hur går det till i hemmabyd men va hur vet du att de ligger riset till eller hur får heter det där grejen nu går det nej, till Nej nej vi börjar ju då när vi fick reda på att <coughs> det var ju åt ända Jonas Lund då så fick reda han satt i styrelsen eller var, var eller jobbar mycket med RKO och jag fick reda på då att RKO låg riktigt riktigt riset till och då koma till mig och då bestämde vi oss att vi satsa på dem. Mm. Och sen gick det ut, <hör> blev det ju, till alla känner dem i Sverige då. Mm. Och så var ju var ju Hammarby i samma situation där då hörde de av sig till oss helt verkligt. Mm. Okej. Okay. Det är ju så här att jag har hört eh eh ja, jag har hört sägonen då. Eh <laughs> Nisse, du du har ju ändå någonstans hur drar gränser, vi kan du inte komma och sponsra lite grann? kan du namndroppa typ två lag? <laughs> <laughs> om om jag ni kanske man inte ska göra men men men det är klart att om vi om vi det är ju en konkurrenssituation eftersom jag är ju det här människan som gärna vill vara bäst, gärna vill vinna. Mm. Och det är klart att vi har en väldigt svår konkurrent i Malmö FF mm. och det är ju timla chatten vem som har vunnit mest SM-guld. Nu har väl Malmö gått förbi blåvitt. Mm. Eh så så det är väldigt lite, lite tufft där scenariot i AIK också som som som är också kan vara lite tufft men det är nu. Nu vet för många många år sedan så det fanns en spelare i Göteborg som som spelade hop med Björn Johansson som hette Ovolson som gick till AIK. Ja men och AIK är en fin klubb då alltså som som jag så det är inte alltid känt så här men nu känns det väldigt knipet med AIK. Mm, mm. Och det beror ju på så många olika anledningar. Ja men det gör det. De har ju lite problem ja. med sin ja. Hela styrelsen avgår vem är det som bestämmer i klubben men ingen vet ju egentligen någonting va. Nej. Och det är tufft att gå in där kan jag ja, tänka mig ja. Men det är väl skönt, man måste sätta gränsen någonstans Glenn ja. Men Glenn, du ska ju sätta nivån på den här fallet Ska parten. jag tycka är det? Mm, det är det? Det är dags nu Okej, okay, okej okay. Jag ska bara eh, snabbaugna här, vad fan det du tror jag skulle göra Så var det Vad tycker du jag ska ha på mig när jag ska göra rent i laggården? Jag tycker du ska ha snygg och styn Ja, jag har mocka skor ja så. Ja, det är roligt. Ja, jag tycker du att det sätter ni vanligt igen henne. Ja, ja. Men du är alltså är det är någonting som man bara har hört eller någonting din farfar bara höyser. Det stämmer ja. Det är ju han hur gick var du när du kunde är då sen skulle ta blåvitt istället nej, på för jävla så eller nej han gjorde han gjorde den stora missen som som Feder kanske gör om de inte de han började också han blev småföretagare och började jobba hårt mm -hmm. Sant tror aldrig med mig på fotboll har han tagit med mig på några ösmatchen när jag var 6 7 år så där förmodligen blivit ösare det är tillfället som gör var man blir då mm. När jag blev blåvitt var ju, var ju för att eh, när jag började spela fotboll var blåvitt ända ut till bortslaget allsvenskan så mm. det blev börja så Vilket år är vi på då ja, jag skulle bli ungefär 50, ja, blir det? 56. Ja. Mm. Var det bara blått som låg i allsångsken då? Ja, nej, jag ja, när jag nej, jag blir inte sära om det är 56, 57 eller ja, något sånt där. Ja. Mm. Hade du någon stor sån där idål då eller när är det här läget då eller eller vad fanste typ såna här bilder och grejer då eller? Ja, det var bilder nu får vi, nu, nu det, det jag jag sa till henne ni kom att nu går jag var borta från fotboll i en två månader lite grann så ja. jag har har så mycket på jobbet så jag har håller säger bara att jag har glömt av lite grann men det är klart i fotbollen jag har ju eh ja alltså Bebbe var ju på gång ordentligt mm. eh han var ju med i landslaget och Vols så blev väl uttagen till V58 va i truppen tror jag Jag tror också. Ja, och sen Holger Hansson och och så vidare så att vi och följt och jag glömmer ju aldrig de här apropå det. Jo, det var ju de här. Eh och och då och, men det fantastiska då var ju det läget och bara min far också gick på fotboll för fick ihop ett kanonlag och kommit upp från från division 1 upp i allsvenskan då. Och, och jag var ju faktiskt på den där derbymatchen när det slog blått med 3-0. Okej. Okay. Ja. Och då de mästare det som man säger då de mästare det i signetvir med med Agner Rymne och Gunnar Gren. Oj. Och blåvit hade Bebben och Volsen och följet och på backen hade Wing. Och när man gick på dervarna då så visste man den som var match i mellan Wing och följet. Det är ja. laget vann. Ja. Wing var då backhöjs och följet var på kanten. Så ja, då okay. snurrade han följet upp Wing då vann blåvit. Ja. Så <laughs> det var en, det. Nu är jävla tufft i när Wing eller den ja, ja. Lennad Wing. Ja, ja ja, men ja. jäkligt tuff. Ja. ja en en jätteback egentligen. Jag vet inte hur man alls kan bara gjorde men det var ju en en en riktigt bra fotbollsspelare. Han var proffs också. Okej. Okay. Och så var han med på och med min gamla far vetar det. Så var han med på Arne Simonsons avskedsmatch. Ja, okej. Okay. Var det 59 då? Då skulle han då skulle han åka till Real Madrid. Mm. Och det gö mötte Göteborgsallians Real Madrid. Och han skulle ersätta den legendariske de Di Stefano i Real Madrid då. Han skulle i Real Madrid hade man alltså en kille som heter Di Stefano och och en ungare som heter Puskas som alla känner till. Puskas känner jag till. Som då. som när när ryssen invaderade i Ungern då som som flydde iväg då till till Spanien och bil, och spelade ihop med Di Stefano och Puskas var ju något makalöst. Och då skulle Agne ersätta Di Stefano för han blev gammal. Mhm. Så det var det var stort. Det? Och då var min gamle far då, då var han och jag med Väggätor då hellre på Göteborgsallians givetvis. Ja, äftet. Ett mm. minne. Ja, men så ja. att det ser ut som att du är engagerad i fotboll så där, men fan på lågra. Jag, jag har kom ihåg det i alla fall. Ja. ja. Du är ju det kommer ju komma in på blåvitt lite mer. Eh, ja. men du är ju verkligen en supportör ute i fingerspetsarna till IFK Göteborg. Verkligen. Mm. Eh, du var ju med på den härliga uppväxten med både motgångar och framgångar. Eh, 69 då. Så vann ju det blåvitt alltså ska. Ja. Mm. Sen året efter trots så måste det varit sorg eller? Ja. Dåg <laughs> det blåvitt ut. Ja. ja. ja hämst. Hämst, hämst, hämst. Och ja. då var det ju så eh gläd men berätta för mig att eh ja jag visste det också faktiskt att det var Örebrobotta sista matcherna ja. eller. Ja. Och vi har ju hört en grej från den matchen. Eh var du med och ryckte upp stolparna från planen? <laughs> Ja, vet inte om det är preskriberat. Det det. <här> jag ska inte säga att det ryckte upp stolparna, men jag var där. Det var där. Ja. Okej. Okay. På planen? Ja, det är klart. Det var vi var ju där allihop. Ja. Vad kan du berätta lite grann för stormarna på planen efter matchen? Det var det som jag kan du berätta lite grann? Ja, det är väl ja, jag vet inte. Vad fan man kan vara ung och dum för att ja, det alla gjorde. Det var det, det ju inte. jättelänge sen. Det var ju vi, vi ville ju inte rå skulle förlora. Det var det var ju väldigt allvarligt och mm där i vårt nytt år hitt innan eller 69 då mm. så det var ju det var ju upprört. Mm. Och det är så. Var det samma lag alltså nästan? Ja, jo alltså de de hade ju det men men det berodde mycket på att Alain Petit var var skadad. Han ja. han blev mycket skadad där mm. och det var ganska många spelare som var med och vann också ja, som som menar jag åkte ur. Okej. Okay. Ja. Mm. Men var detta efter matchen eller var det under matchen eller? Nej, det var det var väl jag vet inte riktigt hur det var. Jag kommer inte ihåg det där riktigt. Ja, men, men vad vill man liksom, vad vill man Nä. få fram med detta omspel eller? Eller vad jag fattar inte riktigt varför man ska storma planen. Är det för att de skulle spela om matchen då, eller? Ja, ah, nej jag vet inte, jag förstår inte det heller. Ja, men det kommer väl bachen in kanske. <laughs> ja, ja. Men det var ganska mycket skönare resor på den tiden va? Ja, ja, det var jättemånga sköna resor och jag reste ju med i blåvitt i Europa. Mm. Under stora sidorna väldigt mycket. Jag var ju överallt. Ja, då var det. <sighs> eh, jag var du med även för de var ju uppe då i nosarena 81, blåvitt lite grann, ja. 81. eller nej ja, eller det var det menar. Åh snälla jag minns jag snälla när vi flög var det när Tobing, tog vi ju 2-0 tror jag. Nej ja, men och sen flög vi 5-1. 5-1 ja. ja. Mm. Sen var det 0-0 på Dudley vi. Mm. Ja. Mm. Men du var med där va där i årsknall. Nej jag vet inte, nej du lyssnar på radio jag minns så väl när jag satt och lyssnade. Okej. Okay. Ja. Men jag var ju med i i, i jag, jag glömde fråga mig just om om man skulle vilken var som den största upplevelsen respektive den den eh, tråkigaste upplevelsen med blåvitt det, det det det finns ju många jättepositiva eh mm. äh, mm. ja, men matchar och jag menar jag tror det är mest jag berättade vi pratade just om Dandey när vi när vi var i Dandey mm. och du vi glänt spelade i mittback där ihop med Peter Larsson och så diskutera vilka backarna var eh uh, ja Stig Fredriksson och Mats Olsson ja, St Stig Fredriksson var det det tror jag var Matsvällgårds ja, 800 men... så men Oss Svensson i mål. Ja det var en stor det var en stort och mm. när och Lennart Nilsson gjorde 1-0. Det, det det alltså det var det var stort och sen det tråkiga så var jag var ju med i Barcelona när vi förlorade där. Ja. Straffarna. Mm. Det det var det, det är nog de, det mest spottigt och mest tråkigt egentligen. Ja. Ja det roligt det ju glänna kunde vi hålla oss frisk där va? Ja det är ju glänsande. Som... Vad fan ska du ha vattenkopp? Det du var ju förstått mitt ljud igen. Vad med ta det? Jag va? jag kommer fortfarande inte när jag när jag tänker på du jag kommer inte över det. Nej jag ser det på det faktiskt. Ja, du eh, engagerar mig, verkligen när man bara sitter och pratar med dig ja. så här. Men du när du när du var ute och åkte med resorna då började var det, var det... Då består det av ett stort jävla gäng men både flera både flera av dina bästa kompisar som var med också då eller både hela gänget där som Ja, nej, jag, inte så många kompisar hade jag hade några stycken men men det var det var supportrar och det var så jädra trevligt det den samhörigheten när jag åker med supportrar alltså det, det det den den är underbar. Mm. Ja, och den är stark. Ja den starkare och vad folk som inte varit med i den skaran kan inte förstå hur stark Nej. den känslan kan Nej. vara. Nej, den är jättestark. Tyvärr då så kan det ju ske lite tråkigheter på ja. grund av den ja. styrkan så ja. finns ju ett supporterskap faktiskt. Eh, ja. men om att det varit där så är det nog svårt att förstå det mm. tror jag. Mm. Men där i Barcelona 86 då, hur många var ni ungefär? Kommer några? Nej, det var ett det var ett par bussar. Ja är det ju. Nej men då så jag flyger ner och sen så var det på bussarna. Men då var det ganska det var ganska tufft. Ska jag berätta om det eller? Ja. Ja, ja det, fan den, ja, det kom bli ett vet du. De, de var ju på bussarna vet du, skulle välta de och så bortran. Det var ju väldigt eh, tråkig stämning innan matchen. Okej. Okay. Ehm eh med spanjorerna där och vi var det var så roligt för att jag jag, jag har förvärvt mina av en kille han hade festat lite grann då. Aha, han hade blå vit tröja. Han var ju, det var inga problem med någonting. Nej. Och sen då så satt vi där och tittade och så i pausen började han nickra till. Och bara skaka och, och var livrädd för att hur påstå ska hända när vi skulle lämna för väldigt tryckt där nere alltså. Det var det var ingen trevlig stämning, måste jag säga i Barcelona. Det var det inte som blåa supportrar där, åtminstone inte som äl. Ja. Och sen gurslov så för vår del för att sen sen när vi ska åka till hotellet så stannar han en 3 km från hotellet så skulle det gå där och vara mängder av folk. Och där öppnade de ett sma, smart led till oss blåvita sport där men jag tänker så här tänk om blåvitt hade vunnit. Ja. Det hade inte varit otroligt vad det då. Nej. Nej. Det var så när kände nästan. Ja, jag kände mig illa till modstad deals som du säger att alltså vi förlorade matchen och sen var ju stämningen det var det var inte trevligt måste jag säga. Där mot var det så trevligt när vi när vi vann emot skottarna i Dundee men inte i Spanien. Det var inte lika trevligt. Nej, jag har hört att det var väldigt jobbigt efter Hamburgmatchen 82 också med supportarna uh -huh. som var där. De var ju för fan med lynchstämning någon. Alltså. Ja. Det är såna här grejer har inte jag har hört faktiskt. Okej. Okay. Men det tror du inte de spanjorerna vet. Ja, jo, jo det var det var det kändes inte bra alltså. Nej. För att det var ju de insåg spanjorerna det låg under med 3-0. De insåg det att det måste ske ett under här. Mm. Och och då de villar riktigt psyka och det hör på där. Det var det var inte trevligt. Nej. Men då tar väl den trevliga matchen då Dundee United 87 ja. Ja. på våran. Ja. Men där var det helt annat på läktarna. Oj oj oj. Först när Glenn och Company kom in jag jag glömmer aldrig när vi när blåställa upp backlinjen då med Wensan stod med svenskare och klappar och så Glenn och Peter där och så backade. Hur fan ska det gå? Men då visste jag ju att vi hade ju det hade ju en en super syv, ren backlinje. Så det var inte så jag tänkte Glenn det glän fixa där och Peter, Peter var ju bra också så det var en bomb då. Eh och nej och det gjorde vi då så gjorde Lennart Nilsson 1080 till oss. Mm. Så gick vi så varma vi. Så. Det var stort. Var och skottarna ni... var jäkligt trevliga. Ja, det ni var några bilar mellan skottarna efteråt. Ja, det är klart. Ja. Alltså ja, det var på pubben efter och så drack vi basha. Ja, ja, ja, ja. och de var så oerhört trevliga. Mm. Nej, ja, det var häftig stämning. På samma pullig välkom jag och klacken stod och ropade welcome mm. to Sweden. Ja. Mm. Mm. Det var ganska mäktigt. Eh mm. Men du är en, en annan sak också vi har glömt av lite grann här. Vad har du kött någon idrott själv när du var i Norge eller? Ja, alltså jag jag var ju jag var ju alltid varit jätteidrottsincentrerad och framförallt spelade jag faktiskt badminton det låter på den tiden ja det är en jävligt jobbig sport jag vet inte om du har spelat det någon gång eller jo det är fruktansvärt jobbigt ja. och jag jag men jag började ju ganska men jag var ju i den perioden då när, när när Sverige var bra i badminton nu var jag inte jag gick in som junior när jag var 15 år men men om när Inge spelade början var 9 år jag var mm. inte att spela JSM kom upp i semifinal ja, JSM och och den som var då var Thomas Sjöström. Ja, jamen. Han blev semifinalmästare i i, i Bärnmeten ihop med Fröman heter han i Dubber. Okej. Okay. Och han var ju i Göteborg här är ju två verkliga dominanter Styr och Kurt Jonsson som inte Kommer ord med jag ballen. Jag var nej. inte jag var inte nära yt, jag var, var inte nära yt på något sätt inte nej, alls nej. men han Styr blir Europamästare mm. i singel och Sverige var ranka tror jag 2a 3a i Europa. Mm. Det var ju dans, danskan är ju alltid bra så var det någon annan kanske men, men idag är ju Sverige eh, verkligen dåligt rankade i badminton just. Mm. Men sen spelar ju allsvenskarna matcher i dubbel. Mm. Ja så så jag var hade skaplig nivå. Ja, Vad är Annette Börje som badmintonspelare också? Jo oh, jo jo. Hon var ju gammal fotbollsspelare. Ja ah, ja ja. Ja ja Annette, ja, hon var ju när hon kom vet du hon, hon var ju så när hon kom kom man såg henne vet en lite som jag sa då en liten killkänstare hon, hon hade ju hon hade spänsten hon, hon hade ju rörde sig så mycket härligt hon, mm. hon, hon blev svenskmästare många gånger hon blev jätterockig och också en fantastisk fotbollsspelare Ja men så blev det någon mörk tjej äh, Bengtson Ja plats åt hon ja. Bengtson som var också jävligt bra i badminton Ja hon spelar med Mix med Killström tror ja, jag. jag då med Killström Jag glömmer Inte badminton. Ja, jag är imponerad faktiskt. <laughs> Nej, men alltså vitt när <laughs> ni ska göra. Jag tittar på OS och när när vissa badminton på TV. Mm. Titta på det någon gång på OS när när det, när det mäskar för att alltså den har de utvecklats enormt. Titta mm. på de spelarna, de asiaterna hur de hoppar och smashar de de rosa. Alltså pingis är en sak och tennis mm. är en sak, men har, om det det är vackert att titta på dem. Ja. de. Ja, men är det, det är det. Så det gick så jävla fort ja. alltså ja. så det jag fattar att de hänger med så jag bepit hur det går till. Nej. Du ser ju knappt kallar man det boll eller eller vad kallar man? Det heter keddeboll ja. Nej, heter något. Ja, det är grymt. Det mig glän. Det är dags för fredras känsla. Japp. ström är det låten after work. Nu mår man bra. Nu mår man väldigt i yep. glädje. Yes. Eh vi hade ju en liten grej till Nisse va? Ja, vi har ju hört har att du har ja, kan kanske kan, inte så jag ska hämta det direkt här. Om du går och hämtar det istället. Ja, ja, ja. Så får vi se om du gillar detta, men vi har hört ryktet om att du gillar det i alla fall. Din arma så julglädje därför att vi är, är därför där vi är så generösa. Det är faktiskt en den med rött på där. Det, det finns en byrå är... här i. Vi har köpt lite juleöl till nisse, här, ska vi se. Och då har han en namn är en öl som heter Nisse. Så att det ska är nämuva de är ju ra birar än i så här liksom. visst är det ju gila birar. Nej men det är vänta det är underbart. Vänta står det vad med det har du ordnat det? Det står nisse på det. Ja han heter så då fick inget myget. Alltså ni heter ni säger. Ja. Hur hittar du den då? Det vill få fråga, fråga på, mycket. Jag har på bolaget rätt vet jag. Eller är det bara så, så typ fulolä här kanske? Ja ja ja ja underbart. Tack snälla. Det var i, fantastiskt trevligt. Jag gillar öl. Ja vi gör. Men när vi åker på nisse så dricker vi öl. Ha det ja. trevligt. För det är lite en tanke just att vi vet att du gillar öl, du berättade innan, du gillar att äta och dricka ja. och må gott. Eh ja. och det nämns ju jul och så är det sex mörka ölor då. Bara vänheter nisser, de får testa det fram ja. och sen hitta någon favorit där. Se vilken som ja, det blir nog det en som står nisser på tror jag. Ja, jag hoppas det. Tack. Ja, lite färgad. Eh <laughs> <laughs> men jag har ju hört rykten om att när ni bota ja, när du åker med ibland på vissa matcher, va sant? Så är det vet du så här jätteåhåligt kanske att du bjuder på ronda ibland. Ja, det har ju hänt men framförallt det roliga är att om vi åker med ner det är ju roligt roliga är ju vad med supportrarna. Ja. Och när de sjunger på någon pub där inne det är ju ja. alltså det är, det är riktigt höjdare. Ja. Det är ju inte så så här, jo jag är med också när när styrelsen råkar med. De... Jag är ju med dem också ja, men Viano, de givetvis, de, men, de skiter vi här men faktiskt. Men de de är, de, är, de är, tråkigt tråkigt ja. <laughs> de supportarna som är roliga det är ju de de trycker. Mm. Man ja. skulle göra det mer. Jag har varit med på bortamatcher med med, med supportarna blåvitt och i bussen och man står på läktaren där mitt i högen, det är mäktigt alltså. Man drivs ja, är mäktigt. Bara en dritsläktare på bara, ja, vet du, ja, det är ryggigt bra. Det är hanung. Ja, så tynder synas bara det lite mer ofta, men de här riktigt stora matcherna som AIK, de vill man ju åka på, men jag chansar det börjar så jag vet att det blir bara skit alltså då får man fucks med skit av alla landare där uppe. Ja, det är så. Det är ingen rolig alltså. Nej. Ja, du får väl det som är lite så det blåvet och kändis. Och ja, du kan inte vara rolig för dig. Nej, eller jag, jag jag tycker att det är värt det alltså. Nej. Det var inte det någon grej. Men det dommar de man vill åka på istället ja. åka på inte det är inget ont om Halmstad eller Norrköping Nej. men men det hände ju ingenting. Där är det är ju skittrevligt. Nej, ja. det är ju de stora matcherna ja, vi ja. vill vilåt. Men var inte det så att uh, Härrytorpbergland så gick de med Lindotte och så kom väl Djurgårds eller Djurgårn AIK-klacken och uh, börja skrika en massa grejer mot din dotter tror jag. och så så dyngerna med en flaska mot dig också eller något. Har jag för mig jag läste ja, Nej men jag och gick ifrån eh äh, Lavacka där <coughs> och så bort stampkartan vi skulle hämta en kompis till Annie min dotter som kommer tåg. Och så kommer polisen då med en inringad gäng med OK där då de var det du många de var men det var du <coughs> var ju poliser runt omkring så börjar de brålla och då fick jag syn på mig. Så de så börjar de brålla massa skit och så skit de hände och jävla or och allt vad fan och fan det var någonting. Och det är skit jag fullständigt. Sen såg jag en grepp som skickar en flaska Nej. ifrån mitt i högen där. Som flyger alltså en meter från handen typ liksom. Och hade hon, hade ungfatta i huvudet så vet jag inte vad som är rent liksom. Men jag såg att så är ju jag, jag drar rätt in mot högen där jag ska ta klabba ner alltså jag var helt vansinnig. Men så fick jag dehåg i mig jag var öffer och två kompisar till så var jag liksom gå inte in där för helvete. Det heter Johanna hur de har dödat mig där inne. Men jag hade ju nockat den jävla första så det kan jag tala om. Mitt fiffan var helt tokig. Mm. Så jävla svin och sen så är jag tror att det är bara AIK-supportare som är såna. Principer kring mm. såna drägger det är blåvitt supportklasser i, i ja, den det, gruppen också så man Du är rätta som är lite. Bara hur, kan man bara bete sig på det sättet liksom. Ja. Mm. Det är det som är det tråkiga i, i Sverige då. Hur är det i England glädde? De har med samma sak där längre eller och nu, när matcherna... vi ändå in, nu när vi är nu är ändå inne på det så i, ja. i England händer ingenting längre i samband med matcherna så på Nej. läktarna och så men du kan inte gå in i men... en pub som, som, som med Manchester United och och Nej, du säger du det... kommer från City det går inte va Nej det är väl inte jättebra Nej. men det som händer på läktarna nu det det finns ju det finns ingenting för snuten Nej. har ju satt stenhårda regler ja. liksom fanns på ringa in på planen nu så får du fan in och kör du in Mm. Så att det, det, det, det är det litegrann När vi ändå är inne på det varför, varför kan de inte ringa och slå en signal till dem Som har fixat det i England Med problemet vi har här Det är ju bara att slå en signal Hur fan gjorde ni? Får ordning på det För engelsmannen var ju för fan horribla I 70-80-talet mm. Men de har fått lugn det, det är, det är tuffare straff tuffare bland annat straff. Och sen säkert lite andra saker också mm. ja, Jag tycker det har blivit värre i år men kanske ett litet undantag. Jag tycker blåvitt supportarna har varit fina i år. Mm. Det är ett par matcher där det har varit lite bland annat Malmömatchen nog väl säger ja, så. Jo. Men man andra så där den matchen i Karåmö ska säga det ändå så i alla de knallskott som Malmösupportarna skickar innan så ja. runt albågen det var ju det var det var ju inte det var ju inte våra supportrar som var värst tycker inte Nej. jag alltså. Men, men men annars tycker jag vi, våra supportrar har varit jättelugna i år. Ja, det är ju egentligen jäklin... låg supportarna alltså. Ett är ju ett skott vi pratar om egentligen ja, bara. Ja, det är ja. bara men det är ju ändå bara det. Eh, men glöm. Ja, vi har fått ett meddelande precis här från ensamheten Christer Söderberg. Mm -hmm. Han bor i Norge. Han är Göteborgare som har flyttat då till Norge. Och han har skrivit att de är åtta stycken från Oslo som ska på Liverpool Tottenham i februari. Ja. Och han vill ha tips av digglarna nu på mm. tre pubbar i Liverpool som de bör besöka innan och efter match. Kan du ge det honom ett tips här nu ja, till kristerna med väl. Ja jag känner till pubbarna runt där faktiskt. Nej, <laughs> <laughs> ja, alltså det finns det finns ju en så vi alltid är på det är Sandons The Sandons, den ligger 50 meter från Anfield från The Kop. Så finns det en som heter The Park som är jävligt bra. Alltså du kan gå på vilken egentligen vilken pub som helst runt arenan. Men mm. jag tycker du ska besöka en annan på vinnan, Beerkeller heter den. Den ligger nere vid Liverpool 1 vid Albert Docks lite ovanför Albert Docks. Där är jävligt fint. Det kan du börja och ta ett par omlopp. Sen kan du komma upp till The Standons. Ja, ja. Så att nej, det är väl det du ska göra innan matchen. Absolut. Mm. mm. Bra Chris, att Christa har lyssnat upp i Oslagsa, men eh vilken tid ska man börja? Är det 4-5 timmar innan eller? Ja, det ska man alltså och erfarenhet så ska man inte börja för tidigt. För då blir det ingen rolig utan det blir en del så blir för överför friskare. Nej ja, men om man utan, klarar om man klarar den biten då. Men du då? ska vara uppe vid Anfield i alla fall eh 2 timmar innan en match, innan matchen börjar mm. så du känner av stämningen där runt och arenan och det mm. för det är ett jävla tryck där alltså. Det är, det är nästan roligare innan matchen eller ja, ja. själva matchen. Ja, absolut, absolut. Så det det är just det är man ska inte bara rusa dit och hoppa in på arenan direkt utan våda är 2-2 och allt i minnen och känna av grejen alltså. Mm. Det är stort. Och så efter sen också då eller? Ja, det är klart. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om det är vinst eller förlust. De är lika glada ändå där. Ja, det är så. Ja, för ja. fan. Det är ju så jag tänker Nisse där att eh, vi sa just nu innan det är nästan roligare än själva matchen ibland. Hur upplever du det? jo och och innan vet förväntningarna är så stora på matchen och vad som händer man diskuterar hur lag ligger i tabellen nu det är nu den, den spelet kommer vara det håller med om det det är förväntningarna också inför ja, matchen ja mm. det är det och sen klart efter tillbaks var man i hur, hur kallt det är och så vidare men men jag efter matcher om jag vunnit en viktig betydelsefull match som tycker jag är så skönt det hur många gånger det ja det är också att hemma sitta för mig själv ta ner för mig själv och liksom tänka på matchmatchintrycken och, mm. och så vidare. Men det är också är jättekul att om det är en, om man är många supportrar att efter att gå ut och fira tillsammans, det är ju klart. Mm. mm. Men om det om det inte är så så är det ganska skönt. Men det blir stora för mig innan matchen förväntningarna. Mm. Ja. Det är ju lite ju lite grann som man har förväntningar inför jul ja. eller inför som vi vill då fredagskänslan lite grann inför ja. helgen för då ska jag göra det och det och sen blir det ju aldrig som man hoppas tyvärr. Nej. Nej. <laughs> och så har det varit blivit ganska många år nu ni ser vad hur hur känner du för framtiden? Jag vill ju att vi ska börja vinna igen. Mm. Det är ju det är så det är, ja, ja, i klartext, jag är klart dig så jag var inte bra när vi inte vinner. Det är bara så och, <laughs> och nej jag är jag försöker jag försöker tämja det här nu men jag det det är ännu värre nu när vi är sponsrade. Det var några år innan vi började sponsra som när jag men, ja, som, som som det gick skapligt men när vi med, sponsrar och jag är inne i klubben och pratar med med företrädare för klubben så är det tufft när vi förlorar mm. matcher och det är tufft att vi inte när vi inte kommer med Europa det är tufft när vi inte vinner SM-guld. Jag jag ja, jag erkänner det. Mm. Sen kan man väl ha en annan uppfattning att vi ska på vara bland de 3 och okej, bland de 3 då då men jag vill vinna någon gång och det var ju väldigt länge sen med vann. Ja. Och det det känns jag tar jag väldigt tycker jag är tufft. Och men nu har du alltid varit så här eh, härligt impulsiv och liksom på på det hela tiden i, i alla lägen liksom vad du annorlunda gjort för någonting eller har det kommit mer och mer eller har det avtagit lite har det varit ännu mer eller fan Ja jag jag jag just just just kunna höra det. Eller? Ja just nu känner jag mig i form idag är jag nog som jag alltid har varit men vet nu vet jag nu hur åren går och man man kommer ju ibland är det vissa dagar va inte så där lite paralett men jag har alltid varit paralett och lite gärna i och vill det också säga lite gärna vad jag tycker i olika situationer. Jag inga kommentarer och såna grejer jag har svårt för det. Mm. Men samtidigt måste jag ju tänka, man måste ju tänka på lite gärna vad jag säger fram nu måste jag göra. Mm. Inte minst för företagets skull. Har jag inte haft företaget så ehm så kanske inte jag vet inte men det beror väl på blåvittskull och och styrelsen och supportrarna och att måste ju få arbetsro. De ska inte ha någon som säger massa som som personligt som jag kanske tycker är sanningar men så kanske inte massa andra tycker är sanningar så det blir bara skapar bara oråg. Ja men, men det, så är det ju. Ja, det, det är det. Det känns men testar det bland som ni jättegärna skulle helst vill lite helst men Jag skulle gärna vilja kanske gå ner och köta träningen någon gång då då. <laughs> Nej, vad nu vad jag vad jag tycker vad jag tycker skulle vara roligt någon gång det är liksom eh, i en klubb då att man man fällde man fällde upp man såg på spelare man såg på talanger och de hande och kanske sätta upp ett lag en taktik någon gång kallt vart det väl roligt. Mm. Och framförallt vilket jag tycker tränare ska kunna göra så man man måste kunna det är den moderna duktaren han kan ändra taktiken under en match mm. och det ser man lite grann då när de bytr ut två spelare då och då. Mm. Ehm jag jag jag såg en grej om Micke Star faktiskt. Eh för sen när Poster har de honom här nu då när han ändrar han ändrar taktiken var det var inte i när vi var i svenska cupen då. Han plockar in vet inte från fa, fa, fa, vem farnar ut farnar ut då en till då. Han han, han gjorde ett dubbelbyte. Mm. som helt hålvt vända matchen. Mm. Han får med då när vi vann cupen då. Mm. Eh uh, och och det är det som jag tycker är så spännande med en modern duktig tränare att man kan man kan ändra helt enkelt hur man spelar under matchen. Det är en duktig coach som är där och kanske då många gör det kanske vid halvtidsvilan då. Men det om man har den förmågan för man man kan tro på ett sätt spela, att spela men visst sätt det gick vår hältsnät då måste man kunna ändra. Ja, perfekt. Skärklar. <clears throat> om man är om man är en duktig tränare och man ser det ja, men det trodde jag tränare och kunder med ibland känner som att de faktiskt inte kan det. Nej, det här som jag tycker många gånger här man byter ut någon nu ska nu jag tänker inte på någon människa någon tränare här men om man byter byter ut någon 80 50 minuten 80 84:e eller 90:e minuten det är liksom ändra matchbilden då går ju inte utan då är det ja. lite garna nej Jag har aldrig förstått det riktigt Nej, det var lite skönt glömt på ena tid När man spelade 4-4-2 med ja. pressunderstöd ja. Så kunde man ju ganska enkelt ha ett lågt utgångsläge mm. Och vill man förändra matchspelen då Så gick man uppe och hade ett högt utgångsläge då Det var bara ett exempel då på ja. det hela. Ja. Men det var väldigt ja. trevligt på den tiden Tyckte jag, en enkel manöver Som gjorde att du kunde förändra en hel matchspel då Men, men har, du <coughs> har du Har du ångrat någonting som du har sagt någon gång Som, som du har vräkt ur dig i striden Sätta bara sådär, fan det är det jag skulle aldrig ha sagt Ja <laughs> i ja, jag, vilket sammanhang som längre håll men och och när när jag ska jag ska jag fundera lite igen på det men jag ja, nej, jag vet, vet egentligen inte det jag fick ju rätt om sannat exempel ja. han gick ju för tidigt ja. sen när jag, när paddade klassiska ja jag sa nu. Um, ja det är bitte inte bara <skrattar>. ja, ja, så det är. Det är ju så det så en astronaut eller vad så. Jag fick ju höra om så där som, som är såna gör en underbar. Jag träffat honom med det är ju en underbar kille mm. på alla sätt och en jättelovande fotbollsspelare som tyvärr inte tror jag inte kommer att visa hur bra han egentligen kunde blivit. Nej. nej. Han var bra i blåvitt kom igång sista månaderna gick och blev proffs och var där och, och nu har han inte fått spela Malmö. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm det det, det jag fä näh nej, nej jag jag kan inte jag kan inte så där lägga på mig när säger någonting då jag sagt ja jag kan inte jag vet inte jag bara frågar dig om, grej, om du... jag jag är ju mer sån här jag tycker det är härligt när det händer lite grann i tidningarna det blir lite Ja jo jo på så grejerna. det felar inte det skiter jag i också för det är gråa tråkiga och det inte ja. händer någonting nej, nej, nej. men men sen sen ska man ju missförstår det också mm. och och jo men men det bara att gilla det att jag tycker jag man sätter så tråkiga rubriker ibland om om jag har en intervju eller något och så vidare så så sätt i den ena så sätter du rubriken kan mm. bli helt fel och sen tycker jag också lite grann att man lite grann kan ju tänka på vilka bilder man tar in man vill inte se ut som en man kan ju se trevlig ut alltså om ja. man är trevligare ja vilket jag hoppas råe ja <laughs> men det är ju typiskt tidningar faktiskt de är ju tråkigare på något sätt ja alltså det vet rubrikssättningen är mm. är ja, det kan vara tråkigt ibland. Ja men konstigt att människan glömde, du jobbar ju på GT idag. Ja, det kan ja, ge dig något. Jag jobbar och jobbar då. Ja, ja då har det ringt en gång i veckan eller. Vad eh Ja men det åker ju jag kan köpa det här med, med rubriksättningar för att jag vet att de frågade mig i en intervju om, om jag tyckte om Slatan när han gick till United och då sa jag, jag hoppas igår att helvete bara en gång han mötte Liverpool. Ja. För vi håller ju sten och Liverpool. Men då svarar rubriken hoppas det går åt helvete för slatten i England. Nej men det är så. Och läser det, det, man till mig då nej. då tror man ju att ja vad fan tror man då? Nej, det är, är, är ju ja, det, det. det är ju det är dåligare och brikset kan man ju säga. Ja, ja. Så får man sätta när du i tasket faktiskt. Ja ja, får man stå bara bli det är ju inte det och sagt utan det var ju just då två matcher mot Liverpool bara. Mm. Men du eh, sa ju det att ja jag får sena positivt om starare men vad var det gick ni inte i clinch riktigt heller. Eller jo, alltså <kling> Sen så här jag jag startade kompte blåvitt och eh, jag var väldigt positiv till honom till honom eh första och andra året och jag, jag tycker han han han var bra på många olika sätt. Eh jag tycker väl kanske nu ska vi inte prata om gamla tider men jag tror mycket på att ta fram unga lovande spelare. Mm. Och jag tror mycket på att framtiden för för, för svenska klubbar är att föredla spelare från junior upp det, och därigenom vi kan gå in på det och sälja vidare För att nu är det enorma pengar utomlands Vi mm. vet vi, AIK har Nisak Om ja. AIK får hundra miljoner från honom För att de har fredlat en spelare Jag tror på det, att man vågar plocka fram unga spelare Och man förredar dem Och så man säljer dem vidare Alltså man hjälper dem i deras karriärer Så får klubben en jäkla massa pengar Jag tror det är en väldigt stor framtida inkomstkälla för för fotbollsklubbar i Sverige eftersom jag väldigt duktiga juniorer silbar du på U17 VM och EM och, mm. och nu vann vi U17 VM. Det har så många fina talanger men se till att vi tar betalt för dem. Mm. Och så kommer det in massa pengar i svensk fotboll. Det behöver inte gå till Champions League eller European League. Om, om vi kan sälja en spelare för 100 miljoner och Manchester köper honom och så eller vem som helst va. Eller man ordnar man säljer han billigt och så när man tar en bra betalt på för vidareförsäljning och så där. Det det, det det är ett, ett nytt tänk som jag tycker svenska klubbar ska tänka på men då får de så tränarna våga ta fram talangerna våga satsa på antalangna och utveckla spelarna mm. eh med allt vad det innebär och det, det, det, är, en mm, mm. Ja, men det är det det är en ny utmaning mm mm men det där det där för allting handlar om ekonomi i dagens fotboll men jag sa ju det om star om om, om det hör när vi pratar om nästa år Jag tror det är Kennecomb blir riktigt farliga ja, i allsvenskan mycket. Jag menar Häcken som spelar den tekniska underbara fotbollen och så får de och jäme Järrson som varit en fantastisk tränare så får de ju då en Stare som kanske han är ju bra på om inte annat försvarsspel mm. att han får få försvarspelet att stämma. Jag jag tror att Häcken kan bli något så här nästa år alltså. Mm. Ska inte få med om vinner. Ja det är sappas. Ja. Ja. Mm, så blåvitt får skärpa sig nu. Ja, jag vill säga det, det frottar man ju mot sitt hjärta lite grann. Ja, det är klart man gör. Ja. Men men om, om jag är realist så så det normala är väl att Djurgården eller eller Malmö vinner. Det, nej, förlåt, AIK eller Malmö vinner. Men du hade ju en i Djurgården som liten allsång också. Ja, också men jag, jag jag tror alltså AIK eller Malmö vinner. Så tror jag faktiskt att Djurgården så vänta nu, jag tror de de kan bli farliga och så häcken. Mm, mm. Så får vi hoppas på blåvitt men det det gör vi varje år. Men önste baba baba det här med businessen med businessen fick du alltid den här tänkan lite från tanken att gå in i business liksom. Jo eh min min far han var egen företagare, egen företagare, småföretagare. Han hade en idé och det var ju då på 50-talet, 60-talet och det var det att han skulle exportera typ svenska artiklar till USA. Mm. Och det är typ mest typiska svenska everdalahästar och dalatuppar. Och det har jag här som du kommer till att glädna på på kontoret har han såna som ett minne av min far ganska stora fina. Och även så exporterar han svenska kök till USA alltså typiska mm. svenska köksartiklar. O eh, jag ska ta en rolig grej till och jag måste berätta det för att jag min han var så rolig min far var en ensam då va mm. han hade ett väldigt bra jobb skulle bli egen företagare så han var ensam men det stora dilemmat så kallar in en 20 30 man men men han var ju då allt från VD till till eh, lag lagchef och, och ekonomichef och försäljningschef mm. och och det mest klassiska som sitter på min netthinne när då fäste jag berätta om dig när Jag vet inte om du spelade in om det med med när vi förlorar mot Ös. Eh, ja, ja, där ja. är Tobias på armen. Ja, ja, ja, ja. Det var ett sånt där starkt minne. Ett starkt minne från min far var också då när han ringer ringer då åt man ner med med leveranserna till hamnen då. Och då och då säger ringer han upp då killarna, ja ja ja, jag skickar ner en en en sjöare här. Skicka ner honom eller skicka ner honom med, med med leverans då. Kan ni ta emot han då när han kommer då? Mm. Och så och så bytte han om så siglane i sig själv. Alltså <laughs> och, och min far han var med, han, han pratade sex språk. Mm. Och så kom han ner dit vet du. Och så sa han förskynte lite kryp ihop det och så där. Ja, ja, vad ska den här så sa han sjön. Vad ska han här ta vägen? Ja till New York så han då. <laughs> så alla hjälpte honom då. Han fick komma för alla igår. Alltså det här att kunna kunna vara anpassa sig till olika situationer det var det var ju. Och det minns jag eller när han när de här inte när killarna inte levererar de här dalhästarna uppe i Mora där då. Och då och då, hur han då förhandlar med dem och de skulle ut på logdans och hit och dit och han skulle ta ner skärringarna som man kallar det. Ja. Alltså jag jag har ju upplevt min far eh när han han var så charmig. Mm. Han han oerhört charmig teknik för att få igenom vad han ville. Ja. På alla det sätt och och det det det, det, det har jag har nog fått lite igen av honom tror jag. Ja, det fank ju några sex olika språk då. Ja han han började han du vet han han han började på ett företag här som heter Tage Viberg. Eh fanns det ett plast det var plåtföretag här i stan då. Mm. Och han började då i Belgien sen flög ner som 20-åring till Belgien. Och då var det öppna plan det var 1928. Så han var ute då i han var ute i ro. Ja det var länge sen. Han var ute i Europa väldigt mycket då innan innan Hitler kom till makten och allt detta. Mm och han jobbade i Belgien när det sa franska och, och och och tyska och och även till svenska kunder. Mm. Sen sen pluggade han i spanska så att han han var var sån här språkbegåvning. Mm. Och han åkte ut väldigt tidigt ensam 20 lite över år ensam flyg ner ett plan. Mm. Och och det är det jag lite gärna ibland tänker på. Nu nu kommer in på en helt annan grej här med på de här unga fotbollsspelarna som sticker ut då utan mamma, och pappa, lite överdrivet, mm. men de klarar väl sig bättre nu är kanske miljonerion gjorde men jag menar om du skickar ut en ung kille 16 17 år utan sina föräldrar och ska konkretiserat med en änkesman som var sen sen är det 17 årig som har sina föräldrar där på plats. Mm. Automatiskt så kommer det en svenske kille då. Han kommer väl lite med lite sämre förutsäker tror jag vad det gäller stöd och dyligt va. Ja det är klart. Mm. Så där har man ett problem men nu är ju ungdomarna blir mer och mer självsäkra så de klarar av det sig på ett annat sätt än kanske vi gjorde på vår tid. Ja lite. Ja, men jag håller med där för det är, trygghet är ju faktiskt mådde bra ja. så presterar ju bättre på planen ja. också då och ja. ensamheten ja. har ju faktiskt de flesta proffsen som har blivit det någon gång. Ja. Till exempel Slatana Iktaryx där ja. berättade han om sin ensamhet där ja. när han var. Och den den är ju tuff alltså. Mm. Eh så stanna kvar där hemma och killa och spela och bli duktig allsvenska fotbollsspelare först innan jag drar iväg tycker jag personligen då. Mm. Det är för mycket annat som drar tyvärr. Ja. Nånting som blir lite men... pengar.